txalde entzule guztioi eh gaur estatu mailan emango diren borroka sozialeko jardunaldei buruz hitzite dator. Ta bueno, espikatuko dizugu pixka zer diren e, estatu mailako borroka sozialeko jardunaldiak eta horretan e, e izango dauden egitaragua. Bueno, eh hasteko esan e, hainbat kolektibo, e, plataforma sozial eta plataforma eh elkartu garela e, azken urteotan egin dugun lan la nariburu egiteko. eta e, jardunaldi hauen ondoren ba, gure arteko elkarlana sustatzeko eh sanber dugu gaur egun e, klase borrokan agudiz borroka, e, arteko borrokan agudizazio batean arigarrela bizitzen eta aiga ikuste nola piskanak apskanaka ba langilleriaren eskubideak geroz eta gehiago zapaltzen diren eta haue eta langile klasearen elementu koerzienteenak nola izaten diren erre primimitu estatua estatuengatik. Horregatik ikusten dugu beharrezkoa, ba, plataforma sozialak, e, kolektibo antifaziistaak e, gazte mugimenduak eta bizilagunen lagunen asoziaziak elkartzea, ba, gure artean lanak koordinatzeko eta e, borroka sozialeko jaunnaldia hauek Estatu maila osoan antolatzeko. E, Jarunnalalde hauek aurreko igandean hasi ziren iraakogeitaabostean Madrilen, eh esa eh memoriasko eh batekin e, txiki fusilatu zuten toki berean. Eh Ondoren arratsaldean eh Partido Comunista ko es bat eta Frapeko militantehoi batek hitzaldia e, emazuten, ba txikiren kasoa azalduz eta belaileen esperientziak eta e, esplikatuz explicatuz. Eta bueno, jardunaldi hauek Barcelona amaituko dira urriak hogeita marrean e, aste buru batean hainbat ekitaldi, kontzertu, hitzaldi eta izango diren. Eta, bueno, hain esplikatuko dizu Piskat, horiretan egon goden egitarraua. Bueno, ba, urriak seiean Mikel Azulon, itzaldi hongo da, seiter ditan, eta, bueno, han kontatuko da, urtarre jaren hogeita zazpena, txilotutako internazionalisten kasua Eh, bueno, ba, kontatu nola izantzen ta guzti hori. Ta gero urria 14 ostirala e, Gaztetxean egongo da itzaldi bat. Seitan eta han esango da eh egongo imperialismoa, eh eta Kurdu, e, kurdistaneko ger, e, gerera, gerretaz. Oretako gazte bloke antifascista eskeina. Horrengo astean, Urriak hogeita batean. Horriak hogeita batean, e, zeiterritan reina egun e, handia izango darrian bertan, eta bertan hainbat eragi, erriko eragile hartuko dute parte, eta baien hitzalea e, man gogote bakoitzak. Lehenengo altzaterriaren tzat, e, asoziazioak emango du bere txarlak kontatzen herrian gertatzen ari den espekulazio kasu hortaz, Altzate zonan. Gero etxe buruzko txarla bat egongo da estop dezazios antolatua. Ondoren OGBA antolatua ba gazteen inguruko txarla bat da gaur egungo gaztemungemenduei buruz eta hori. Eta ondoren go got taldeak bere urteetan egindako bideo baterak utziko digute eta ondoren ba, u horretazazpik platformak horretariako horretazazpiko kasua kontatuko dute berriro egun horretan eta horrengo astean horrengo horretazazkian e, Mikel Azulon segiterritan egongo e, da bido erakusketa bat komunistas kontra el estado islamiko izenekoa eta bertan kontatuko da horretan brigaista bat juntzena Bez, pues, bere... bere e, Istoria kontatuko du, bere nedotatara eta bar, eta gertatutakoa. Eta eskera kemane ditugu herri honetan parte partartu dute guztientzat, hau da, hartzat herri harintzat, taldea, horretako gazte blok antifascista, stop desaude hori gipuzkoa, eta u horietaz aziz, ezpi plataforma. Eta mendekan animatu nahi ditugu erritarrei behar Egun hauetan parte hartzea eta hurbiltzea txarretara osu enten ezgarra izangoela eta gure aldetika hori hori hori enten eh? ezgarra izangoela eta horbiltzea. Bai ga, e, gazte eta elduak, oso egualdula nahi duna jute da, erekia dela eta hundu bueno, hongo dela e, elkerrezea. Eta bueno, nahi eguna da animatu ba, bai gazte eta herriko helduei zen. Be, azkenean borroka sozialetan ba, denok han murgilduak ta denoi berdin afektatzen dizki, dizki gaur egungo arazoak